Kettő. Rutinellenőrzés. ellenőrzés Ez az, aminek látszik? 2022. október 21-e, péntek 10 óra 50. Rendőrautó lámpája villog mögöttem. A Váci úton tartok hazafelé. Sziréna hang nincs, csak villognak és integetnek, hogy húzódjak le. A kurva istenit, bazd meg, pont most... Dúdosom azt a zsemlényi méretű szart egy mannerez zacskóba rejtve. A lábam alól a padló szőnyegről próbálom betuszkolni az ülés alá, első parámban. Nyilván nem megy, ez nem egy Trabant, tele a Lexus elektronikával, motorokkal, mechanikával. Hiába tuszkolom, kurvára nem megy. Közben muszáj húzódnom jobbra. Lassítok. Pont egy pár most leágazás jön. Ezerrel ver a szívem, jár az agyam. Hová rejtsem kurva gyorsan ezt a kibaszott szart? Vezető oldalon, a nagy falakból lent hiába erőltetem fullon tele. Marad a jobb oldali ajtón a másik nagy fak, mivel minden más is tele. A kesztyűtartó cédékkel, a középső box minden lószarral. Egyébként meg, meg kurva mindegy, ez tuti nem véletlen. Ilyen véletlen egyszerűen nincs. A kurva életbe! Leállok a párhuzamos mellékutcában a telibe csíkozott részen. Mögém befér a hirtelen fékező rendőrautó. Turvára ver a szívem! Most mi a kurva anyja lesz? Óriási bukó, hatalmas szopás. Faszom, faszom, faszom! Joviális arcú, normális, rendezett fazonú, de civil ruhás rendőrök igazoltatnak. Legalábbis gondolom, hogy rendőrök. Próbálok higgadt nyugodt maradni. Talán még menthető a helyzet, ha észszel kezelem. Igazolványokat, forgalmi engedélyt legyen szíves. Kicsit remeg a kezem. Nyugi, mély levegő. Csak lazán, ne tűnjön fel semmi. Higgagy le, adoda. oda. Sima közúti igazoltatás lesz, ez semmi baj. Nyugi, messze a túloldali fak. Bár kilók belőle az a kurva rózsaszín zacskó, de hát miért ne lehetne egy zacsi nápoli az embernél? Elég életszerű, nem? Jolcsi is szereti. Neve? Herceg Zoltán. Született 1972. szeptember 24-e Szerencs. Anya neve? Kovács Gizella Mária. Hol lakik? Budapesti utca 92. 3. emelet 23. A maga autója? Igen. Herceg úr, ez egy rutin ellenőrzés. Át fogjuk vizsgálni az autóját. Kérem, forduljon meg és tegye mindkét kezét az autó tetejére. Meg fogom motozni. Szúró vagy vágóeszköz van magánál? Nincs. Az autóban van szúró vagy vágóeszköz? Nincs, illetve nem tudok róla. Miközben porig alázva, a remegő tudattal fordulok meg és emelem fel a kezeimet, a másik rendőr már húzza is fel a kék színű gumikesztyűjét. Igazgatja az ujjain, húzza, nyújtja a csuklójánál, hogy rendesen passzoljon. A társa közben a karjaimnál kezdve végig tapogat. Csuklótól felfelé, felkaron át hónaig, kívül belül, pont mint a filmekben. Csak így élőben kurvára nem olyan vicces és élvezetes. Közben a Váci úton a szokásos délelőtti forgalom. Három sávban oda-vissza. Vajon látnak? Felismernek. Fekete neoprém anyagú és kötött újjú, motoros fazonú jacky rajtam, durva vastag alumínium cipzárakkal. A kedvenc lóti futi jackym, alatt a kedvenc dalipólóm. Alul a szokásos gentleman, mackó alsó, szürke, eszterházi kockás anyagból, kétoldalt széles sárga és keskeny fekete csík fut rajta. Imádom. Zara Zokni cipő zárja a szettet. Homogén, fekete, kötött, vastag fehér talpal. Zokni nélkül amolyan, Gigolósan. A nadlága kétszer visszahajtva, boka ki, gino-style már a hónaljamnál jár a nyomozó. Gondolom, hogy az, mert ilyen véletlen egyszerűen az életben nincs. Majd onnan két oldalt lefelé végig simít, tapogat elől-hátul, csípőtájékon, derék magasságban. Szépen akkurátusan, szisztematikusan halad lefelé. Soha nem éltem még át ilyet. Kurvára kínos. Nem értem az egészet, olyan kurva gyorsan történik minden. A combjaimon halad lefelé. Térdek vádli egészen bokáig, elől hátul rendesen módszeresen. Nem több az egész 10-15 másodpercnél. Kérem forduljon vissza. A kollégám átkutatja az autóját. Kérem nézze végig, hogy biztosan nem tesz -e oda valamit, hogy csak azt találhassuk meg, ami biztosan ott is volt. Oké, rendben. Paf, Bazd meg. A kolléga szintén nagyon profi. A vezető oldalon kezdi a kutatást. Az oldalsófakban átnézi a soklomot. Pizsit, szalvétát, tokot mi egyebet? Benéz az ülés alá, tapogat. Milyen jó, hogy nem odaraktam. Középső a kartám alatt tele minden lófassa. Tollak, hónajdörzsi, fogpiszkáló, kis csavarhúzó, szemüvegtok, szemüveggel, millió limlom katsat, de remélem a pillangó késem nincs ott. Talán még nem kaptam vissza D-től nyáróta. Azzal szereltünk sátrat az Everness Fesztiválon, illetve célba dobtam vele görög dinnyére. Azt hiszem az szúróvágó eszköznek számít. Szaruladná ki magát. A rendőr kívülről átmegy a másik oldalra. Ekkor kezdek már komolyan beszárni. Kizárt, hogy nem veszi észre és nem nézi meg a kilógó pingzacskót. A tartónál kezdi, cd-k, kazetták kibe. Majd nyugodtan megfogja az ajtóból kilógó zacsit, lazán kiemeli, belenéz, lerakja az ülésre, keres tovább. A torkomban dobog a szívem. Na megvan van, ott hagyja, megy tovább! Visszanyúl érte, amikor végzett az egész fakkal, kinyitja, belenéz, kiveszi. Ez az, aminek látszik? kérdezi. Az. Tehát mi ez, herceg úr? Fű. Marihuana. Bukta. Csúfos bukta. De valahogy nemesen pánikba. Fogalmam sincs hirtelen, mi történik pontosan. Nem esik le azonnal, hogy mekkora a baj. Leblokkolok. Se pró, se kontra nem tudok mit reagálni. Csendben, kínosan, keservesen követem az eseményeket. Bukó bazd meg. A rendőr tovább kutat. Keres szisztematikusan, miközben a kollégája, aki megmotozott... Egy velem egyidős, eléggé képű, kedves arcú, karakán megjelenésű, őszes, divatos, normális frizurájú arc. Szomorúan és kissé szánakozva, de együttérzőn néz rám. Hallgat. Én is hallgatok. A másik keres, kutat. Ülézsebek hátul, csomagtartó. Az is tele lommal. Szüli napi pesgők, egy egész karton hungária extra vagy majd egy díszdoboz üresen, egy nagy szatyort tele anyagmaradékokkal, egy régi szakacsígyekim, amit már ki akartam dobni, de még nem vitrál a lélek, mert nagyon szerettem annó. Jólcsi egyik levetett kabátja, hasonlók. Módszeresen átkutat mindent, átócettig. Nincs más gyanús, bár az pont kurvára elég, ami van. Miután végzett, az első nyomozó közli, hogy sajnos Magyarországon ez bűncselekmény. Ki kell hívni a helyszínen kollégákat. Ők még egyszer átkutatják majd az autót, amit sajnos most itt kell hagynom, engem pedig be kell vinniük a rendőrségre. Fak! Most mit csináljak? Oké, okay, rendben. Nyögöm kinyeldesve. De nem pánikolok. Egyszerűen nyugtázom, hogy ez bizony óriási, gigantikus szopás. Azt hiszem a legnagyobb életemben. Közben jön-megy a forgalom a vácin, kurva lassan halad az idő, toporgunk, tényfergünk. Egyelőre még senki sem néz, sehol egy fotós, legalább ennyi. Nagyon sajnálom, herceg úr, hogy így kellett találkoznunk, mondja a rendőr. Hát, én is nagyon sajnálom. Talán még jobban is, mint maga elhiheti. Miközben várakozunk a hűs őszi délelőttben, fázni kezdek. Megkérdezem, cserélhetek-e kabátot. Megengedik. Így kerül rám az az ezer éves ócska elfuserált szanaszét szakadt, egykor sokkal szebb napokat látott herceges kék orkán sídzekim. Hátán hatalmas HCG logó a fekete szörme formázva. Várunk. Háttal fordulok a forgalomnak. A villogó rendőrautóval nem mutatok túl fényesen, bár eddig akár sima közlekedési szabálysértés is lehetne. Bár csak az lenne a kurva anyját. Erre a járdán jelenik meg egy nagyobb csoport. Kínomban már fogalmam sincs merre forduljak, hogy ne lássák mélységes szégyenemet. Hibrid? Kérdezi a jó képű, jó arc nyomozó. Igen, nagyon fasz a kocsi. Imádom, élek halok érte. De hát ez egy Lexus, mégis milyen lenne? Tíz-húsz roppant kínos és végtelennek tűnő perc után megérkeznek a kollégák. Már két autó. Kurva jó. Aláíratnak velem egy papírt a történtekről. Elismerem-e, ami itt történt? Szakszerű és méltányos volt-e az eljárás? Ugyan mit tehetnék? Kurvára szakszerűen lebuktattak, igen. De legalább korrektek. És a lehet ilyet mondani, kedvesek, de minimum normálisak voltak. Aláírok mindent. Kérem adja ide a kulcsokat, az autót el fogják szállítani a kollégák. Odaadom, illetve nem is kell, mert még benne van. Aztán következik az eddigi legdurvább és legkínosabb momentum. Bilincset raknak a csuklómra. Eddig ilyet még csak filmekben láttam. Letaglózó érzés. Nincsenek rá szavak. Olyan bénán nyújtom a két kezem előre, hogy azonnal látszik, amatőr, pancser vagyok ezen a téren. Igazi kezdő. Közben még mindig assasolom jobbról, balról, hogy ki lát meg, akinek nem kéne a napi csúcsforgalomban. Megint jó fejek a zsaruk, abszolút nem húzzák szorosra a cuccot. Lazán kényelmesen mozog benne mindkét csuklóm, csak éppen középen össze van kötve. Be a rendőrkocsi hátsó ülésére jobbról. Mellém a túloldalról a jó zsaru, a másik a volánnál. Irány a nyolcadik kerületi rendőrkapitányság. Ezzel őrizetbe is vettek. Nézem hátul a távolodó autómat. Benne a szívem lelkem maradékával. A kocsiban rádió szól. Kellem ezzene. Hírek. Meleg van. Fűtés. Egész jó arcok ezek. Valahogy még mindig nem esem pánikba, pedig már egész jó okom lenne rá. Kedélyesen diszkurálnak. Nekik ez láthatóan egy teljesen hétköznapi sztori. Fogtak egy lúzert, teszik a dolgukat, melóznak, ez az élet rendje. A másik oldalról. Átbumlizunk a félvároson, beletelik vagy egy fél órába. Agyalok közben mi lesz? Megérkezünk. Bevisznek valami ócska kopott épületbe. Nézem az utcán, hogy ki néz, ki lát. Ultra megalázó és kínos az egész. Mégis, hogy a faszba kerülök én ide? Dél még fullvilágos van. Átvisznek valami folyosón, aztán egy szakadt portán, újabb folyosón. Sötét, romos, kommunista féling. Komolyan, mintha visszautaztunk volna, vagy ötven évet az időben. Beisznek valami, bevisznek valami szobába. Világháborús filmekben láttam ilyet. Kopott szar minden. Ott két másik rendőr átvesz. Ezek elbúcsúznak. Levet küzdetnek mesztelenre. Megvizsgálnak. Megint aláírok egy csomó papírt. Leveszik a bilincset, meg bebasznak egy sötét lyukba. Azt hiszem valami fogda lehet. Várjak a soromra. Négy vagy nyolc órát kell várnom valamire vagy valakire. Nem értem pontosan, kezdem elveszíteni a fonalat. Azt se tudom, mennyi az idő, hol vagyok, mi történik, csak azt tudom, hogy kurva nagy a szar. Hogy a faszba kerültem én ide? Mi történik velem? Körülnézek. Két ágy egymás végében. Ezzel véget is ért a szoba. Kereszben lehet, hogy két méter nem több. Padlótól középig a falon falsárga olajos festék, ami olyan kurva, amit olyan kurva nehéz lekaparni felújításkor. Majd vékony foszbarna húzva. majd vékony foszbarna húzva, onnantól felfelé fehér. Viszonylag rendes, tiszta, de kurva hideg és rédeg az egész. Szűk, keskeny rácsos ablak a túlvégen fejmagasság fölött. Halvány fény szűrődik be valami udvarról, ahol rendőrök és sorstársaim jönnek, mennek, diskurálnak. Élet van. Leülök az ajtóhoz közelebbi ágyra. Valójában egy klasszikus fapriccs. A fal felüli vég. A fal felüli végén enyheszögben hajlik fel a fejtámlája. Rajta egy halom durva barna pokróc. Festése fényes. Mázas zománc festék. Igazi szar barna. Ha oldalról ülök rá, a falhoz dőlve lecsúszom róla. Kénytelen vagyok lábbal támasztani a földről. Nem lehet megpihenni rajta. Bassza meg! Fuck! Először van időm elgondolkodni, eltöprengeni, mi a fasz is zajlik éppen. Legalább két-három órája eljöttem otthonról. Mit gondolhat jól, Csika? Kurvára nem akarom megijeszteni. De se telefonom, se pénzem mindenemet elvették. Sehogy sem tudok szólni neki. Se. Van egy csomó dolgom, illetve lett volna. Vajon mikor végzek itt? Mikor engednek haza? Koradél délután telket nézek a növény doktor barátommal. Vajon ő már itt van vidékről? Este jön egy címbim, akivel ezer éve nem találkoztam. Remélem, róla már nem csúszok le. Mi az, hogy négy vagy nyolc? Nem értettem, nem fogtam fel, nem fogadta be az agyam. Fejben még mindig a külvilágban járok. Várok. Mi a fasz tehetnék? Fázok. Betakarózom vagy három pléddel. Éhes vagyok. Ma még nem ettem semmit az obligált reggeli jeges frappémon kívül. Elmúlhatott már az ebédidő. És mi lehet mindeközben otthon? Vajon házkutatnak? kutatnak? Jolcsi mit fog szólni? Úristen, mi lesz vele? Ez tragédia. Jolcsi tuti elájul, amilyen ijedős, a rendőrök jelennek meg a házban. Hiperérzékeny. Ezért kértem a rendőröket, nagyon-nagyon vigyázzanak rá. Megígérte a jó képű, még mielőtt leléptek és ott hagytak. nem lettem tőle nyugodtabb. Kurvára lelassult az idő. Fogalmam sincs, mióta ülhetek odabent. Kintről hallom, hogy jönnek-mennek, de ez sem végazdal. Nem tudok most a más bajára koncentrálni. Kegyetlenül jár az agyam. Most akkor mi a fasz lesz legrosszabb esetben? Lehet, hogy ma már nem megyek haza, akkor holnap? Jócsi hogy bírja majd? És anyám még? Remélem valahogy megtudja az ügyvédem, hogy itt rohadok. Csak feltűnik Jólcsinak is valahogy, és szól neki. Tudja vajon a számát? Tudják, hol vagyok? Honnan tudnák? Mi van ilyenkor egyáltalán? Fogalmam sincs semmiről. De egyre büdösebb ez a szar. Leállt az idő. Kattan az zár. Jöjjön. Két újabb nyomozó mutatkozik be. Ők is normálisak, értelmesek. Előadják, hogy az autóban és a lakásomon talált cuccokat előttem kell tesztelniük. Tesztelik. Felvágja egy késsel a zacsit, mint a filmekben. Csak itt egy száz éves ócska fa tanári asztalon. Ilyen teszt, olyan teszt. Elkékül. Az ami. Fasza, pedig reménykedtem hátha. Itt írja alá. De a kedvesem jól van? meg volt már a házkutatás? Kíméletesek voltak? Ne aggódjon semmi baja. Oké, legalább ennyi. Vissza a fogdára. Közben jönnek-mennek a rendőrök. Néznek kíváncsian. Visszanézek értetlenül, kelletlenül Maga az a herceg? Igen, sajnos az A divatos? Az Útban vissza a lyukba kérdem a kísérőmet enni kérhetek-e Ma még nem ettem Késő délután lehet már Kezd sötétedni Ekkor már sejtem, hogy az RTL híradóra valószínűleg nem érek haza Rám a hideg zár újra. Eszement lassan telik az idő, de legalább vannak új infóim, ez is valami. Faszom, hogy lehettem ekkora ökör? Lövésem sincs, mennyi lehet az idő. Közben besötétedik. Megjön a kaja. Szentvics gyanánt, négy szelet kenyér, egy májkrém, kis darab szalámi féle. Kurvára sokkal jobb a semminél. Türelmesen tömni kezdem a fejembe. Legalább már éhes nem vagyok. Várom a sorom. Betakarózom a sötét szürke, durva, kis és szagos lópok rúcokba. Agyalok. Mit tehetnék? Kattog az agyam. De csak lesz valahogy. Faszom. Megint nyílik az zár. Jöjjön itt az ügyvédje. Végre valami Nagy várakozással indulnék, de előtte még vissza-vissza fogda őr az előző szemléző szobába Ott megint két új arc mutatkozik be Közlik, amit kell, majd mutatják a manővert, hogyan működik a vezető szára. Újra bilincs Bénán esetlenül nyújtom a kezem megint Jackie fel, előbb a derékövet. követ Felhúzom Átkarolva körém tekerik a barna vastag marha bőrből készült kényszerítő eszközt. Rajta vagy négy-hat centiméteres széles fémhúrkok, amelyek egymás mellett téglalap alakban helyezkednek el. Az öv másik végén pedig a nekik megfelelő méretű lyukak. A végén kurva nagy fémcsatt. A megszorított öv előső hurkába a csukló bilincsemet csatolják be egy másik bilincsel. Ebből indul ki a vezető szár vékony, de erős fémsodronya, melynek bőrfogantyúját tartja a kezében a másik jard. Induljon! Teljes megsemmisülés! Tényleg nagy szarban vagyok.